Минула година. Бібліотекар на всіх чотирьох чвалав крізь нічну мряку, і музика буяла в його голові. Він приземлився на газоні в подвір'ї невидної академії, зіп'явся на ноги і побіг у велику залу, божевільно розмахаючи руками в повітрі, аби втримати рівновагу. Спинився. Крізь великі вікна пробувалося місячне світло, висвічуючи те, що архіректор звав «нашим модним органом» змушуючи тим решту викладачів ніяково червоніти. Ряди і ряди труб затуляли собою стіну, мов колони, чи навіть сталагміти у велетенській стародавній печері. На їхньому тлі майже губився пульт із трьома гігантськими клавіатурами і сотнею перемикачів для розмаїтих звукових спецефектів. Користувалися ним нечасто, хіба тільки під час урочистих подій для громадськості чи вибачального дня. Є причини, що заважають чарівникам танцювати. Про це навіть складено дотепну пісню. Але раз на рік черівники все-таки влаштовували вибачальний день. Такий собі день вільних відвідин із танцями, який анкморпорська широка громадськість глибоко шанувала. Бібліотекар завжди чекав на нього особливо нетерпляче і обмащувався бріоліном із голови до п'ят. Бібліотекар завзято надимав міхи і раз по раз захоплена уукав, відчував, що орган цей на найбільше. Дорослий самець орангутана може видатися цілком приязною купою старих килимів, та насправді сили в ньому стільки, що людина з такою ж масою килими ладна буде їсти, тільки б не битися з таким суперником. Бібліотекар припинив качати міхи, коли за важелю вже не можна було взятися, так то розігрівся, а клапани вже не могли витримати тиск і непристойно посвистували, ніби хтось псував повітря. Тоді він заскочив на пульт. Уся споруда тиха гула під нестримним тиском нагнаного повітря. Бібліотекар зчепив пальці і схруснув кісточками. Коли у вас стільки кісточок, скільки ворону на жест справляє неабияке враження. Він здійняв руки над клавішами, на мить замислився, тоді знову пустив руки і увімкнув регістри з позначками «Глас людський», «Глас небесний» і «Глас пекельний». Орган стогнав, дедалі тривожніше. Бібліотекар знову здійняв руки. Знову завмер. Знову пустив руки і увімкнув усі інші регістри, включно з тими, які були позначені знаком питання. А також ті, на чиїх перемикачах були вицвілі попереджувальні написи кількома мовами про те, що ті регістри в жодному разі не можна вмикати. Здійняв руки, здійняв також і ноги над найлиховиснішими на вигляд педалями, заплющив очі. На якусь мить завмер у зосередженій мовчанці, мов пілот-випробувальник, який от-от мусить здійснити неможливо за штурвалом зорольота під назвою «Мелодія». Дозволив хвилям спогадів про музику накрити його з головою, покотитися по руках і вдарити в пальці. Його руки впали на клавіші. Як це в нас вийшло? Як це в нас вийшло? Збудження босоні ж гасало імповою спиною туди й назад. Вони сиділи у захаращеній куморі за шинквасом, толос зняв шолом і витер його зсередини. Ти повіриш, якщо я просто скажу, що це був розмір чотири чверті, мелодія на сильну долю, а баси на слабку? Що ти сказав? «Що це за слова?» – перепитав Вапняк. «Ти музикант чи ні? Як ти гадаєш, що ти робиш?» – спитав Тулоз у відповідь. «Та луплю молотками оце і все», – сказав Вапняк, ударник від природи. «Але а там у тебе такий пасаж був?» – сказав Імп. «Ну там посередині такий тадам-там-тада. Звідки ти його взяв?» «Та просто там так треба було от і все», – відповів Вапняк. Імп глянув на гітару. Та лежала на столі. Але Дедалі тихенько грала сама собою, ніби кіт, який тихо мурчить у вісні. «Це ненормальний інструмент», – показав він на гітару пальцем. «Я просто стояв, а воно заграло само собою». «Мабуть, колись черівнику належало, як я й казав», – озвався Толос. «Ні, не чув би, щоб черівники мали до музики талант. Музика магії не пара». Усі троє дивилися на гітару. Імп ніколи не чув про інструменти, які грали б самі собою, окрім хіба міфічної арфи Овена Мані, яка співала, коли чула небезпеку. Але це було ще тоді, коли на світі жили дракони. Самогранні арфі добре пасували світу з драконами, але місту з гільдіями і іншими виноходами цивілізації аж ніяк. Двері розчахнулися. «Хлопці, це було неймовірно!» – сповістив Гібіскус Дюнельм. «Ніколи ще такого не чув! Може, завтра зіграти?» Ось вам п'ять доларів. То лох порахував монети. Ми чотири рази на біс виходили, похмуро гадав він. Тоді б я на вашому місці гільдії скаржився, відказав Гібіскус. Троє друзів дивилися на гроші. Коли в останній її в добу тому, така сума здається скарбом. Але ця була менше, ніж вимагала гільдія. З іншого боку, як же довго тяглася ця голодна доба. Якщо прийдете завтра, заплачу вам шість доларів, що скажете. Очманіти, сказав толос. Мастром редікюль підскочив у ліжку, бо підлога під ним враз задвигтіла. Зрештою, це сталося, вони таки вирішили його дістати. Традиція, про... традиція просування вгору кар'єрною драбиною в академії шляхом скидання померлих, а іноді й убивства живих шляхом скидання із найвищих щаблів тієї драбини нещодавно урвався. Була в цьому й заслуга самого редікюля. Міцний чолов'яга він тримав форму, як виявило троє нічних пошукачів архіректорської посади, а ще мав гострий слух. Пошукачі опинилися в незручному положенні. Когось він вивісив з вікна залитки, когось оголошив лопатою, а комусь зламав руку в двох місцях. Крім того, всі знали, що редикуль тримає біля ліжка два заряджені арбалети. Характер у нього був добрий, тому обидва вуха він нападникові навряд би прострелював. Така обачність вимагала від колег-чарівників підходити до справи терплячіше. Усі колись помирають. Можна просто зачекати. Редикюль схопився за арбалет і зрозумів, що перше враження було оманливим. Здається, про убивчу магію цього разу не йшлося. Це просто звук струшував стіни і підлогу кімнати. Редикюль узув капці і вийшов у коридор, де побачив інших викладачів, які цікавилися один в одного, яка холера здійняла такий шум. Тиньк сипався їм на голови, мов густий туман. «Хто це влаштував таке неподобство?» – заволав Редикюль. Відповіддю йому був німий хор, нечутних відповідей і знизування плечами. «Ну гаразд, сам дізнаюся!» – проривив архіректор і рушив сходами вниз. Інші пішли за ним. Ішов він майже не згинаючи колін і ліктів, цілком собі як будь-хто в праведному гніві. Дорогою з барабана троє друзів мовчали. Жодного слова ніхто з них не промовив, аж до бурових обідів. У черзі вони теж стояли мовчки, а коли черга дійшла, промовляли тільки так-так, одну-чотири гризуни без персі, одну хапанійську гостру з подвійною солями і одну-чотири пласти без ураніту. Вони чекали. Гітара тихо награвала мотив на чотири ноти. Вони намагалися не зважати. Вони намагалися зважати на інше. «Гадаю, що треба ім'я міняти», – за якийсь час озвався Вапняк. Ну, тобто, вапняк для музичної кар'єри не дуже. «А як би ти назвався?» – поцікавився Толос. «То, може, не ржить тільки. Може, щось типу як Бескид?» «Бескид?» «Гарне трольське ім'я, скелясте таке. Уявив, і вже закачую. Цілком добре ім'я», – виправдовувався Бескид, уроджений вапняк. «Ну так, але, не знаю, Бескид? Щось не пригадаю, щоб хтось у такому імені довго протримався в музичній справі». Та вже краще, ніж Толос. Я лишуся Толозом, сказав Толос. А Імп лишиться Імпом, так? Імп дивився на гітару. Щось воно не те, думав він. Я до неї не торкався майже. Вона ніби... Я так втомився. Непевен, озвався він дертівливо. Непевен, що Імп вдалила ім'я для такої музики. Фраза урвалася, Імп позіхнув. Імпе? Звернувся до нього толос трохи згодом. Угу. А ще він відчував, що хтось за ним спостерігає. Звісно, це йому щось просто верзеться. Кому, скажи, коли я був на сцені, за мною спостерігали, засміють. Казатимуть, невже, це щось неприроднє, коли так. «Імпе!» – знову спитав Толос. «Чого ти пальцями клацаєш?» Імп опустив погляд. «А я клацав?» «Так». «Просто думав, моє ім'я теж якось цій музиці не пасує». «А можеш немертвою мовою перекласти, що воно значить?» Ну, вся наша родина зветься ціллінами, сказав імп, не зваживши на шпильку про його давню мову. Воно означає з, -з падубів. Падуби голі. Це єдине, що в лямедах добре росте і все інше зогніває. Я все казати не хотів, озвався Бескит, але імп це якось по ільфанутому трохи звучить. Воно, значить, голий, пояснив імп. Ну знаєте, типу, як без пушку. Голий зцелін, перепитав толос. Поду би голі, будеш паді? Гірше навіть іде як на мене. Здається, звучить вдало, сказав імп. Толос знизав плечима і витяг із кишені жменю монет. У нас досі є більш ніж п'ять доларів, сказав він, і я знаю, на що ми їх витратимо. Треба відкласти на ліцензію гільдії», – сказав паді, який був колись імпом. Толос втупився кудись перед собою. Ні, відрізав він. Треба ще попрацювати над звучанням. Тобто воно ніби й добре звучить дуже так по-новому. Тут він перевів погляд на паді, але чогось нам бракує. Гном знову прошив паді, раніше імпа, поглядом. Ти знаєш, що тебе всього трусить. Так соваєшся на лавці, ніби у тебе мурахи в штанях. Не можу нічого вдіяти, відповів паді. Йому хотілося спати, але ритм бився в стінки його голови. Я теж бачив, сказав Бескіт. Коли ми йшли, тебе хитало. Він глянув під стіл. «І ногами ти тупаєш». «Не йде в мене музика з голови», – сказав Падді. «Ви праві, нам треба...» Він пробігся пальцями по столу. «Нам треба щось таке...» «Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам». «Тобто клавішні?» – підказав Толос. «А вони такі?» «В опері нове фортепіано нещодавно з'явилося», – сказав Толос. «Ага, тільки нам ця штука не до чого», – сказав Бескит. «Та штука для позатих дядьків у напудрених перуках. «Гадаю», – сказав Толос, зиркнувши на паді, – «що коли поставити його біля, еммм, паді, то воно зазвучить саме так, як нам треба. Тому підемо по нього». «Я чув, вони по чотири сотні коштують», – сказав Бескид. «У мене стільки зубів нема». «Я й наказав, що ми його купимо», – сказав Толос. «Просто позичимо ненадовго». «Це означає, вкрадемо», – уточнив Бескид. «Ні, не означає. Коли воно нам буде непотрібне, хай забирають назад». О, ну тоді все гаразд. Паді не був барабанником чи тролем, тому добре бачив брак логіки у толозових аргументах. І що кілька тижнів тому він би на це вказав, але тоді він був чемним юнаком із зелених долин і ходив у святилище до служби. Не лаявся, не грав на арфі під час друїдських жертвопринесень. Тепер те піаніно було йому потрібне. Звук був майже таким, як треба. Він клацав пальцями в так думкам. Але в нас нікому на ньому грати, сказав би ви піаніно дістаньте, а я вам знайду піаніста, сказав толос. Усі троє не зводили очей з гітари. Черівники, мов загін вояків, наближалися до органа. Повітря навколо нього тремтіло, мов перегріто. Який незугарний шум! кричав викладач новітніх рун. Я б так не сказав, верещав декан. На язик намотується. Між органних труб спалахували сіні іскри. Бібліотекар сидів високо за пультом, що тремтів разом з усією спорудою. «Хто по вітрі качає?» – кричав верховний верховик. Редикюль зазирнув за орган, здавалося, держак міхів рухався сам собою. «Не треба мені тут такого!» – промимрив він. «Це навіть гірше за студентів!» Тож він здійняв арбалет і вистрілив в основний міх. Почулося надривне відтя в лямажорі, і тоді орган вибухнув. Хроніку наступних кількох секунд збирала під час обговорення у залі невизначних станів, куди чарівники невдовзі пішли хильнути міцненького чи як-от скарбі теплого молока. Викладач новітніх рун присягався, що 64-футова труба гравісіма злетіла в небо, лишивши по собі вогняний стовп. Завкав неточних наук, і Верховний Верховик стверджували, що коли вони знайшли бібліотекара, який саме лежав головою у фонтані на площі Сатор за стінами академії, він уукав сам до себе і радісно шкірився. Скарбій стверджував, що бачив десяток голих молодих жінок, які стрибали на його ліжку, та Скарбій і без того періодично дозволяв собі такі висловлювання, особливо коли довго не виходив на двір. Декан нічого не сказав. Його очі блищали. Іскри потріскували в його волосі. Він міркував, чи йому дозволять пофарбувати свою спальню на чорно. А ритм не вщухав. Імпівчасомір стояв посередині величезного письмового стола. чорів ходив навколо нього і попискував собі підніс. Сьюзен теж дивилася на часомір. Безсумнівно, весь пісок із верхньої чаші висипався у нижню, але щось іще було у верхній чаші і поволі витікало крізь отвір униз. Воно було блідо-блакитним і нервово вирувало мов перезбуджений дим. «Бачив таки колись. Писк. От і я ні». Сюзан підвелася. Тепер, коли вона вже трохи звикла до тутешнього ладу, тіні попід тим, що мало бути стінами, почали нагадувати речі, не механізми, але й не меблі. У подвір'ї пансіону був механічний планетарій. Ці невизначні штуки нагадували його, от тільки вона не знала, які це зірки і невідомі орбіти. Вони здавалися відбитками чогось надто чужорідного навіть для цього чужого світові виміру. Вона хотіла врятувати його, і це було би правильно. Вона знала, напевно, щойно побачила те його ім'я таке важливе. Вона успадкувала трохи смертених спогадів. Бачитися з тим хлопцем вона не могла, але, може, він із ним уже бачився. Щось підказувало їй, що ті ім'я і обличчя так глибоко закарбовані в її свідомості, що всі інші думки так чи інак оберталися навколо них. Щось інше встигло його врятувати. Вона знову піднесла клепсидру до вуха і виявила, що. Притупує. І зрозуміло, що далекі тіні по підстінами рухаються. Вона побігла підлогою, справжньою підлогою до краю килима. Тіні були на вигляд як математика, якби вона була матеріальною. Це були якісь довгі криві чогось. Стрілки, мов стрілки годинників, але довше за дерева поволі рухалися крізь простір. Смерть щорів виліз їй на плече. «Я так розумію, ти теж не знаєш, що відбувається?» «Писк!» Сюзан кивнула. Мабуть, щури помічають, коли їм час. Вони не намагаються обдурити свою загибель чи постати з мертвих. Не було в щурів ходячих мерців. Шури знали, коли час здатися. Вона знову подивилася на Клапсидру. Хлопець. Вона його так звала, бо так уже заведено в дівчат звати осіб чоловічої статі на пару років за них старших. Зіграв акорд на гітарі, чи що там у нього було, і хід історії змінився. Чи схибив, чи щось таке. Щось іще, крім неї, не хотіло дати йому вмерти. Була друга ночі, і на дворі дощило. Констебль Щебінь, міський вартовий, охороняв оперний театр. Такий підхід до виконання своїх обов'язків він перейняв у сержанта колона. Коли ви самі, дощевитої ночі, охороняти варто щось велике зі зручним в таку погоду широкими карнизами. Колон таким підходом подслуговувався не один рік, і саме завдяки цьому жодної видатної споруди Анкморкпорка не було вкрадено. Хіба тільки раз таке сталося з невидною академією. Але то був невдалий студентський жарт. Це була небагата на події ніч. За годину до того з неба упала 64-футова органна труба. Щебінь підійшов ближче, щоб оглянути кратер, та не був певен, що такий перебіг подій був наслідком чихось протиправних дій. Крім того, звідки ще братися на світі органним трубом, коли не в такий спосіб? Останні п'ять хвилин в театрі щось гупало і подзенькувало. На це Констебель звернув увагу. Йому не хотілося виставитись дурником. Всередині оперного театру він ніколи не бував, а тому не міг достеменно знати, які звуки може лунати звідти о другій ночі. Парадні двері розчихнулися, і крізь них помало виповзла пласка коробка дивної форми. Рухалася вона вигадливо. Кілька кроків уперед, а тоді пару кроків назад. А ще вона говорила сама до себе. Щебень глянув униз. Він розгледів. Тут довелося трохи замислитися: сім ніг різного розміру і форми, але тільки чотири з них закінчувалися стопами. Щебінь побрів до коробки і постукав по ній. Так, так, так. Що це таке у нас тут? спитав він, доклавши до формулювання певних зусиль. Коробка спинилася, а тоді сказала: Ми, рояль. Щебень взяв почути до уваги. Він не був певен, що таке рояль. «Роялі пересуваються, так?» – уточнив він. «Так, ноги у нас є», – відповів рояль. Щебень оцінив аргумент. «Але глупа ніч вже цей той», – заважив він. «Нам, роялям, треба іноді вийти, провітритись», – відповів рояль. Щебень почухав потилицю. Тут він обов'язки виконав. «Ну, гаразд», – сказав він. Якийсь час він спостерігав за тим, як рояль шкотельгав мармуровими сходами вниз і зник за рогом. Другою рояль говорив сам до себе. «Як гадаєш, скільки часу в нас?» «До моста дійти вистачить. Клепки йому не стало би на ударника вивчитись». «Але ж він правоохоронець». «Той що?» «Безкиде». «Що?» «Нас можуть упіймати. «Він нас не спинить. На столос відрядив». «Звісно». Рояль деякий час чимчикував по калюжах, а тоді спитав сам у себе. «Паді!» «Що?» «Чого я оце щойно бовкнув?» «Що бовкнув?» «Ну, що нас Толос цей, ну, відрядив?» «Ну, гном нам сказав, підіть, візьміть піаніно, і гнома звати Толозом Ага, «Ага, так, але він же міг нас зупинити, ну, знаєш, типу, це ж не щось аж таке, просто якийсь там гном нас відрядив». «Може, ти просто трохи стомився?» Може, що й так, вдячно відповів сам собі рояль. Так чи не так, а Толос нас відрядив. Ага. Толос сидів у себе на квартирі і дивився на гітару. Та замовкла, щойно паді вийшов. Хоча, коли прикласти вухо до струн, то можна було, і Толос міг заприсягнутися, що це так, розчути, як вони тихенько схлипують. Тоді він обережно простягнув руку і торкнувся. Акорд, яким озвалася гітара, був, м'яко кажучи, розладженим. Звісно, інструменти звикають до тих, хто грає на них багато років, та Толос не пригадував, щоби вони кусали чужих. Падін на цій гітарі і дня не програв, але принцип, мабуть, був той самий. У гномів була давня легенда про Сурму Ригла, яка озивалася, коли прочувала небезпеку із невідомої причини. Була ж навіть анкморпорська легенда про самозвучний барабан у палаці чи десь іще, який гамселив сам себе, коли анком наближався ворожий флот. Легенди тієї вже кілька сот років не згадували почасти через те, що настала доба здорового глузду. І почасти тому, що ворожий флот міг би пересуватися анком, хіба що пустить попереду кілька загонів землекопів. А ще була якась трольська історія про камені, які в морозну ніч. Коротше кажучи, суть у тому, що там і сям згадувалися чарівні музичні інструменти. Толос знову простягнув руку. Я, да, да, да, да, да, да, да. Гаразд, добре. Кінець кінцем крамничка була якраз навпроти невидної академії. І хай там що, чарівники кажуть про статистичну флуктуацію у відповідь на закиди про говірків щурів чи ходячі дерева, витоки магії такі стаються. Але це не було схоже на магію. Це було щось давніше, як сама музика. Толос розмірковував, чи не варто переконати їм паді повернути цю гітару в крамницю і купити натомість звичайну. А з іншого боку, шість доларів – це завжди шість доларів. Щонайменше. Почувся Грукет у двері. «Хто там?» – спитав Толос. Мовчинка з того боку була досить довгою, щоб змусити його гадати. Він вирішив спробувати. кид? «Ага, у нас тут рояль. То занось!» «Довелося ноги і кришку відламати. Ну і ще там те-се потрохи. Але ніби працює. То занось уже!» «Двері завузькі!» Паді, ідучи сходами за тролем, почув дерев'яний хуркіт. Спробуйно ще раз. Ідеально. Навколо того, що колись було отвірком, з'яяла роялеподібна дірка. Толос стояв поряд із нею із сокирою в руках. Паді оглянув масштаби руйнування. Що ви вбиса робите? Це ж чужа стіна. То що, це чужий рояль. Так, але не можна так просто діри в стінах рубати. Що тобі важливіше, стіни чи правильний звук? спитав Толос. Паді замислився. Щось у нього казало це якась дурість, це всього лише музика, а щось інше відповідало, і то зухвала це якась дурість, це ж усього на всього стіна. А сам він казав О, ну коли ти так кажеш, але що робити з піаністом. Казав тобі, що знаю, де нам його знайти, запевнив толос. Щось маленьке в ньому обурювалося. Як так? Я власну стіну прорубав, а я ж стільки днів її шпалерами обклеював. Альберт був у стайні в товаристві лопати і візка. «Все гаразд?» – спитав він, коли тінь Сюзан з'явилася над половрічастими дверцятами. «Е, так, мабуть». Радий чути, відповів Альберт, не підводячи погляду. Лопатка стукала об візок. «От тільки сталося дещо, що можна назвати незвичайним, мабуть». «Шкода!» – Альберт взявся за держак візка і погорюкотів у напрямку саду. Сьюзен знала, що треба робити. Треба було все розповісти і попросити вибачення. І тоді непривітний стариган Альберт змінив би гнів на милість і пожалів би її, і вони подружилися б, і він би допоміг їй і розповів їй, що відбувається, і... І тоді вона була би просто дурним дівчиськом, яке не впоралося самотужки. Ні за що. Вона повернулася до стані, де хрупунець саме досліджував міст Ясел. У Квірмському пансіоні благородних дівиць заохочували покладатися тільки на себе і мислити логічно. Саме тому батьки її туди відрядили. Вони сподівалися, що коли ізолювати її від кашлатості світу, вона буде в безпеці. За обставин, що склалися в їхньому рішенні, було стільки ж логіки, як і в ідеї, що коли не вчити людину самооборони, на неї ніколи не нападуть. У невидній академії до ексцентричної поведінки викладачів усі звикли. Кінець кінцем люди схильні складати уявлення про нормальну людську поведінку, весь час позираючи на поведінку оточення. І це оточення – чарівники. Тої уявлення про нормальність розвиваються по Несхідній спіралі. Бібліотекар був орангутаном, Ніхто не бачив у цьому чогось надзвичайного. Читальник езотеричних вчинь стільки часу проводив у приміщенні, яке Скарбії звав найменшою кімнатою, Насправді, найменша кімната в невидній академії – це комора на четвертому поверсі. А Скарбій мав на увазі Нужник. У читальника був забобон, усі найкращі книжки у будинку, принаймні найсмішніші з них, опиняються у стосі біля Нужника, та ніхто насправді ніколи не дочитує їх до кінця, а навіть не знає, як вони там опинилися. Його наукові потуги щоранку спричиняли важкі запори в колег і черги під дверима вбиральні. Що усі його звали читальником у вбиральні? Навіть офіційних документах. Сам Скарбій в іншому оточенні вважався би розклеєнішим за вживану марку під зливою. Декан 17 років писав трактат про «вжиток морфеми ЕНК» у левітаційних закляттях у період раннього безладу. Архіректор, який частенько вправлявся у стрільбі з арбалета на довгій галереї, понад великою залою, двічі випадково підстрелював Скарбія, вважав усіх своїх колег божевільними, хай там які боги їх так покарали. «На повітрі треба бувати», – казав він, – «або забагато сидити в приміщенні мізки гніють». Та найчастіше він просто повторював – «Пригнись!». Ніхто з них не був жайворонком, хіба крім Ридикюля і бібліотекаря. Сніданок, якщо його взагалі подавали, відбувався пізнього ранку. Чарівники вишикувалися в чергу до буфету, заглядали під срібні кришки на тацях зі стравами і кривилися від кожного різкого звуку. Редикюль полюбляв ситно і навіть жирно поснідати, а найбільше – ті півпрозорі сосиски, що в них видніли дрібки чогось зеленого. І можна було хіба сподіватися, що це таки зелень, а не щось менш стравне. Оскільки меню погоджували саме з архіректором, гідливіше чарівники взагалі припинили виходити на сніданки і перебувалися обідом під вечірком, вечерю, пізньою вечерю і випадковими перекусами. Тому того ранку у великій залі було малолюдно. Крім того, там шугали протяги. Будівельники щось робили з дахом. Ридикюль поклав виделку. «Ну, гаразд. Зізнавайтеся вже, хто це робить?» «Що робить архіректори?» – спитав верховний верховик. «Ногою притупує!» Черевники озернулися на сусідів. Декан щасливо витріщився кудись у простір перед собою. «Декане!» – звернувся до нього верховний верховик. Деканова ліва рука застигла на висоті плеча, а інша робила рітмічні поглажувальні рухи десь біля печінки. «Не уявляю, що це йому там верзеться», – обурився Редикюль. «Але вигляд має це негігієнічний». «Здається, він грає на невидимому банджо архіректора», – висловив здогад викладач новітніх рун. «Ну, принаймні, він це робить тихо», – сказав Редикюль. Він глянув на дірку в даху, крізь яку пробувалося незвично яскраве денне світло. «А бібліотекаря хтось бачив?» Воронгутан був зайнятий. Він заховався в одному з подвалів бібліотеки, який перетворив на майстерню, і книжкову лікарню. Там були різноманітні преси і різальні пристрої, верстати з купою баночок всіляких неприємних речовин, із яких він змішував палітурний клей за власним рецептом, та інша косметика для музи, яка опікується літературою. Із собою він взяв у підвал книжку, яку перед тим шукав кілька годин. У бібліотеці були не тільки магічні фоліанти, припнуті до полиці ланцюгами через свою небезпечність. Там були й цілком звичайні книжки, надруковані на цілком пересічному папері банальною фарбою. Помилкою було б вважати ті книжки безпечнішими лише через те, що від їх читання в небі не спалахували салюти. Читати їх бувало навіть небезпечніше, бо через них салюти спалахували безпосередньо в читацькій голові. Приміром, у величезному томі, що його бібліотекар розгорнув перцевою, були креслення Леонарда Сквірма, вправного митця і відомого генія, чий розум так полюбляв пускатися в мандри, що навіть прихоплював дорогою сувеніри. У книгах Леонарда було багато ескізів із кошенятками, водними потоками і портретами дружин впливово-ханкморпорських куптів, писанням яких він заробляв собі на хліб. Та оскільки Леонард був генієм і мав неабияку чуйність до див світу цього, на берегах опинялося чимало детальних замальовок усього, що спадало йому на думку під час роботи. Бодних двигунів, здатних повалити міський мур на голови ворогів. Нових видів облогових знарядь для поливання ворогів вогняною смолою порохових ракет, які б розривалися над ворожими головами розсопом знаймистого фосфору та інших пристроїв доби здорового глузду. Було там іще дещо. Колись бібліотекар уже помічав ту штуку мимоходом та не зрозумів її призначення. Вона здалася йому якоюсь нетутешньою і нібито не мала нічого спільного з знищенням ворогів. Волохатою рукою він гортав сторінки. «Ага, ось вона! О, так!» Вона промовляла до нього мовою ударного ритму. Архіректор зручніше всівся за більярдним столом. Він давно вже відмовився від звичайного письмового стола. Більярдний був значно зручнішим, з нього нічого не звалювалося, були кишеньки для цукерок та інших речей, а коли ставало нудно, можна було повикидати папери лопатою і пробити всілякі більярдні трюки. Архіректор був чарівником, а для чарівника трюк – це не якісь там іграшки типу прогнати кулю колом тричі з одного удару. Найвдалішим його трюком був такий. Раз у борт, тоді по Мартину, тоді рикошет відпотилися з Карбія, який проходив коридором повз його двері минулого вівторка. Тут був потрібен хитрий часовий маневр. А тоді хитромудрий рикошет від стелі. У лузу він трішечки не поцілив, зрештою, але трюк був і без того досить закрученим. Назад на стіл він папери ніколи не закидав. Досвід підказував, що найважливіше ніколи так і не потрапляє на папір, бо люди у найважливішій миті зайняті кричанням одне на одного. Архіректор узявся за перо і почав писати. Він мав намір написати мемуари, уже навіть назву придумав – «Берегами Анка із арбалетом, вудкою і патерицією з головкою». «Не всім відомо, – писав він, – що у річці Анк мешкає велика і розмаїта популяція рибних». І це справді так. Природа до всього може пристосуватися. Були риби, які еволюціонували для життя в цій річці. На вигляд вони були гібридом краба з м'яким панциром та промислового порохотяга. Вибухали в прісній воді, а за наживку для них могло правити все, що совість дозволить. Та вони були рибами, і спортсмени, як от Ридікюль, ніколи не цікавилися смаком здобичі. Він кинув перо, промаршурував у коридор і вломився в кабінет декана. «Це що в біса таке?» – закричав він. Декан підскочив. «Це, це, це, це гітара архіректора?» – залепитав декан, заткуючи від редикуля, який рішуче насувався на нього. «Що не купив?» «Я сам бачу і сам чую, але що ви тут таке виробляли?» «Я вчуся, розучую е, рифі», – відповів декан і вибачливо помахав перед носом радикюля чимось із ізмазаною гравюрою на обкладинці. Архіректор вирвав книжку з його руки. «Гітара для початківців від Блерта віддавна», – читав він. «Майстерність за три простих заняття і вісімнадцять важких занять». «І що ж, я нічого не маю проти гітар, приємних мотивів, поглядання на дівчину за косінням конюшини і такого іншого. Але ви щось інше грали. Це маячня була якась? Поясніть, чого ви хотіли досягти?» «Ліку у мажорній пентатоніці з прохідним сьомим ступенем», – сказав декан. «Але тут написано «Заняття перше, не гнати коней» сказав архіректор, дивлячись на розгорнуту сторінку. «Ем... ем я трохи нетерплячий», – сказав декан. «У вас, декане, завжди з музикою було не дуже», – сказав Редикюль. «І це хороша риса. Чого це ви раптом виявили цікавість? А що це у вас на ногах?» – декан опустив погляд. «Ви ніби як трохи повищили. Підклали щось собі під ноги. Та просто підошви товсті», – пояснив декан. «Така штука...» «Мабуть, гноми винайшли, не знаю, знайшов у шафі. Модо-садівник наш каже, що вони на манній каші. «Дивні смаки, як для модо, та я б сказав би, що він по-своєму правий». «Та це не про їжу, це гума така», – принижено пояснив декан. <кхем> «Даруйте На порозі стояв Скарбій. За його плеча виглядав червонолійций чолов'яга. «Чого вам, <кхем> Скарбію?» «Цей пан у нього...» <кхем> «Я щодо мавпи вашої», – озвався чоловік. Редикіль пожвовішав. «О, справді!» «По всьому виходить, що він вкра, тобто познімав колеса з карети цього пана», пояснив Скарбій, який саме перебував у депресивній фазі психічного циклу. «Ви певний, що це наш бібліотекар?» уточнив архіректор. «Товстий, рудий, укає весь час!» «Це він, божечки! Цікаво, на що це йому? Ну але, як там кажуть, двотонна горила лягає спати десь хоче!» «Але ваша гадська стокілограмова мавпа, нехай мені нещасні колеса віддасть!» Непохитно наполіг чоловік. «Коли колес не повернете, я вам влаштую!» «Влаштуєте!» – перепитав редекюль. «Ага, і не думайте, що я вас боюся! Чхав я на ваші чари! Усім відомо, що проти цивільного населення чари застосовувати заборонено!» На цих словах чоловік нахилився до Редикюля і погрозливо здійняв кулак. Редикюль класнув пальцями. Здійнявся невеликий вихор і щось кумкнуло «Я завжди це вважав рекомендацією, а не забороною», – м'яко сказав він. «Скарбію, віднесіть цю жабу на квітник, а коли вона знов стане, ким була, дайте десять доларів. Десяти доларів вже вистачить, правда ж?» <пух> – поспішно відповіла жаба. «От і добре. А тепер хтось поясніть мені нарешті, що відбувається». Тут щось внизу гучно грюкнуло кілька разів. «Чому мені здається, – звернувся Редикюль одразу до всього світу, – що це мені нічого не пояснить?» Покоївки сервірували столи до обіду. Зазвичай це забирало кількість часу. Оскільки черівники ставилися до харчування відповідально, але лишали по собі повний безлад, столи весь час перебували в процесі безперервного прибирання, сервірування і займання. Саме тільки розкладання, начиння забирало багато часу, бо кожному черівникові треба було 9 ножив, 13 виделок, 12 ложок і одна трамбівка. І все це без урахування численних келахів. Черевники завжди вчасно приходили на наступний прийом їжі, насправді навіть трохи завчасно, щоб встигнути на добавку від попереднього прийому їжі. За одним із столів був чарівник. Це наш викладач рун, так, уточнив Редикюль. В обох руках викладача новітніх рун були столові ножі. Перед ним вишикувалися на столі сільничка, перчанка і герчичниця. а ще десертниця і кілька срібних накривок для страв. І по всьому цьому він жваво дзенькотів ножами. Нащо він це робить? – спитав Редикюль. – А ви, декани, припиніть притупувати. – Ритмічна зараза, – сказав декан. – Воно заразне, – сказав Редикюль. Викладач новітніх рун зосереджено супився. Виделки розкладені на столі, підскакували і брязкотіли, невдалий різкий удар катапультував ложку і та поцілила скарбіяві вухо. – Та що це він таке вигадав, хай би йому грець. Це так боляче. Чарівники оточили викладача новітніх рун. Той не звертав на них жодної уваги. З його бороди крапав піт. «Він гірчичницю розбив», – завважив Редикюль. «Гірчитиме до ночі? О, так, він смалить, як міцний гірчичник», – сказав декан. «Як посолений», – додав верховний верховик. Редикюль виструнчився і підніс руку. «А тепер хтось із вас, мабуть, скаже щось типу «але він фрукт, так?» «Чи, може, під таким соусом він себе ще не подавав?» Об заклад б'юся, хто зі з вас просто зараз вигадує якийсь дурнуватий каламбур про перець. Краще поясніть мені хтось, коли ваша ласка, чим викладацький штат нашої академії відрізняється від купки тупих як квасоля дурників? Ага, ага. Нервово вдав сміх Скарбі, потираючи вухо. Це було не риторичне питання. На цих словах Редикюль вихопив ножи з рук викладача, той який з часа ще час іще рухав руками в повітрі, тоді ніби прокинувся. О, -о добрий день, оргеректора. Що сталося? Що це ви тут робили? викладач глянув на стіл. Він син копував, сказав декан. Та я б ніколи. ридикуль хмурився. Він був тостошкірою, обмеженою людиною, з дубовим, мов киянка відчуттям такту і приблизно таким самим почуттям гумору, але не дурним. Він знав, що чарівники влаштовані як своєрідні флюгери чи як канарки, що їх гірники беруть із собою до шахт, щоби вчасно визначити витоки газу. Вони від природи налаштовані на окультні частоти. Коли ставалися дивні речі, то ставалися вони переважно із чарівниками, і ті вказували, звідки дме, чи задихалися від захвату. «Звідки у вас усіх побрався музичний хист?» – спитав Редикюль. «Звісно, слово «хист» тут вжито в іронічному значенні». Він роздивлявся обличчя присутніх. А тоді перевів погляд на підлогу. «У вас усіх манна каша на черевиках». Чарівники зачудовано роздивлялися своє взуття. «Присягаюся, був певен, що просто повищив». Озвався верховний верховик. Гадав, це селерова дієта так впливає. Верховний верховик корувався теорією довгої їжі, і згідно нею боби, селери ревінь робили зі своїх споживачів вищими на зріст. Це він вичитав у легендарній доктрині прикмет. Від цієї дієти він точно легшав. Черівникам належить носити гостроносі черевики, бо хороші міцні чоботи, сказав Редикюль. – А коли це не взуття, а каша якась, то щось іде не так. Це манна каша, уточнив декан. Вона вся в таких гострих. Редикюль важко дихав. Коли ваше взуття самовільно змінює форму, заревів він, магія вдаряє в ноги. Ха-ха-ха, непогано верховне верховиче, сказав декан. Я хочу знати, що коїться, сказав Редикюль низько і виважено. І якщо ви всі зараз же не замовкнете, то я вам покажу. Він попорпався по кишенях і після кількох невдалих спроб витягнув таумометр. Підніс його чим вище. В академії завжди був високий магічний фон, але стрілка вказувала на позначку «Норма». Точніше, коливалася повз неї. Вона хиталася сюди-туди, мов метроном. Редикюль розвернув таомометр так, щоб всі бачили. «Що це означає?» «Розмір чотири чверті», – запропонував декан. «Музика – не магія», – завважив Редикюль. «Не кажіть дурниць! Музика – це коли щось калатає, бамка і…» Він замовк. «Може, хтось хоче мені щось розповісти?» Черівники розгублено почогали товстими підошвами синіх замшевих черевиків. «Ну, – почав верховик, – є такий факт, що вчора дехто з е, нас, тобто я, приміром, проходив повзлатний барабан. Як добропорядочний подорожній, – доклав викладач новітніх рун. Добропорядний подорожній має право скуштувати напій у закладі з відповідною ліцензією о будь-якій годині дня чи ночі. «Це закон, я нагадую». «І звідки ж ви подорожували, скажіть, на милість?» – поцікавився Редикюль. «Із Грона? Це одразу за рогом?» «Так, але ми стомилися». «Гаразд, гаразд», – сказав Редикюль тоном людини, яка розуміє, що коли потягти за нитку дужче, светер розпуститься, а таке нікому не треба. «Чи був ви з вами бібліотекар?» «О, так. Розповідайте». «Ну, там така музика була, вона трохи як бамкала» додав верховик. «І соло сола на гітарі», додав декан. «Вона така була, типу як, ніби під шкіру заходить, аж дрижаки беруть», договорив декан. «До речі, немає ні в кого часом чорної фарби. Я всюди шукав». «Під шкіру заходить», пробурмотів і почухав підборіддя. «Божечки, он воно що, знову десь витік у Всесвіті Геш, щось знову потрапило до нас ззовні. Пригадуйте, як пан Гонг Відкрив свій кіоск зі смаженою рибою на місці старого храму на вулиці Дагона. А тоді з'явилися ті, рухомі картинки. Я від початку їх не схвалював, а ті дротяні штуки на колесах. Та в цьому всесвіті більше дірок, ніж у Квімському сирі. «Ланкерійському», – виправив його верховний верховик. «Це в ньому дірки, а у Квімського сині прожилки». Редикюль виразно на нього глянув. «Взагалі це не було схоже на магію», – сказав декан. Йому було 72 роки а почувався так, ніби йому знову сімнадцять. Він і не пригадував, чи йому колись було сімнадцять. Мабуть, він був тоді чимось зайнятий, але та музика давала йому відчути те, як він себе уявляв 17-ліття. Таке відчуття, ніби під шкірою все горить. Йому хотілося знову її почути. «Здається, сьогодні ми знов туди збиралися», – натякнув він. «Можна було б піти і послухати, щоб знати про ту музику більше, на випадок, якщо вона небезпечна для суспільства». Додав він невинно. Точно, декане, озвався викладач навітніх рун. Це наш громадянський обов'язок. Ми в авангарді надприродної оборони міста, а раптом з повітря посипляться якісь бридкі істоти. Так, і що тоді? Ми будемо поряд. Так, це ж добре, правда? Редикюль не витріщався на чарівників. Двоє з них крадькома притупували, ще кілька посмикувалися, але тільки ледь. Скарбій завжди трохи посмикувався, але така вже була в нього особливість. «Як канарки», – думав Редикюль, громові «чі громовідводи». «Гаразд», – неохоче згодився він. «Підемо туди, але уваги не привертатимемо». «Звісно, архіректора. А ще всі питимуть за свої». «Ох!»